la microfon este preotul Valeriu aducând programul L242 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. În curând, iubiți ascultători, vom pătrunde în studiul lecțiunii noastre de astăzi, care se va deschide cu o meditație asupra versetului 15 din Luca de la capitolul 21. Înainte de aceasta însă, dați-mi voie, vă rog frumos, să vă citesc o poveste scurtă. Este vorba despre un episod care s-a consumat la curtea unui împărat foarte vestit. Se spune astfel că, având ziua onomastică, acest împărat a dorit să facă bine la doi din curtenii săi pe care avea în mai mare favoare. Îi chemă la sine și le zise, Cereți ce veți voi de la mine, dar să băgați de seamă că, față de ceea ce va cere fiecare dintre voi, celuilalt îi voi da doi.” Unul dintre curteni, care era foarte bogat și se cugeta într-o sine că dacă bani sau altceva va cere, celălalt curtean va primi îndoit, zise Mie nu-mi trebuie nimic Al doilea curtean, fiind pismărăteți, fac o paranteză Povestea aceasta a fost scrisă pe la anii 1928, iar pe vremea aceea se spunea pismărăteți deci celălalt curtean, fiind mai pismaș și invidiind averea colegului său de serviciu, zise împăratului Majestate, eu doresc să mi se scoată un ochi Nenorocitul de el credea că prin aceasta celuilalt curtean îi se vor scoate amândoi ochii Pentru că așa era făgăduința regelui ca celuilalt să îi se facă îndoit favorul care s-ar face unuia Împăratul însă care avea minte mai multă și un om înțelet zise O, dragul meu, nu-ți pot împlini nici de cum dorința, pentru că pisma te-a orbit de amândoi ochii, așa că nu am de unde să-ți mai scot un ochi. Iubiți ascultători, Sfântul Apostol Pavel numără pisma între faptele trupului. Așa găsim scris la epistola lui către Galateni, la capitolul 5, versetul 20. Acolo stă scris că pizmăreții, pizmașii, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Să fim, deci, foarte grijuri dragii mei, cu privire la pizmă, căci pizmașii nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu. Pizma este, de fapt, la origine păcatului Satan, căci Satan l-a pizmuit pe Dumnezeu și a vrut să fie în locul lui. De aceea, cei care sunt pizmași nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și, vai, cât de întâlnit este păcatul acesta chiar între cei care se numesc credincioși și, din nefericire, cât de puțini îl bagă în seamă. Cum și-l mai ascunde ei sub tot felul de întâmplări și de măști fără să-și dea seama că, găzduindu l în inima lor, nu pot ajunge în locul cu verdeață? De fapt, cum mai putea ajunge cu pisma ta în inimă dorință ai toate... În împărăția lui Dumnezeu care le dă pe toate și încă cu atâta dărnicie. Cuvântul spune fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat și n-a dat orice, a dat tot ce avea mai scump. ce să te faci tu, deci, care vrei să ai pe toate în împărăția celuia care a dat pe toate? Fieți așa, așadar un îndemn bun de data aceasta din partea Domnului, primește chiar ca o atenționare, iubite ascultător. și, dacă în inima ta există pismă, invidie, grăbește-te de te pocăiește înaintea Domnului, mărturisește păcatul acesta, eliberează-te și umple-te cu Duhul lui Dumnezeu de dragoste și de dernicie. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, Tu acela care ne-ai dăruit tot dându-L pe Domnul Isus pentru noi, Binecuvântează ascultarea acestui program, te rugăm, luminează-ne și pe noi cu privire la dărnicia ta, la bunătatea ta, ajută-ne și pe noi să ne lăsăm umpluți de tine, ca prin aceasta să putem să-ți aducem slavă și cinste, iar pentru noi să aducem o bucurie veșnică. Amin. și-așteaptă cu nuna și nici pentru să Așa să mă dăruie Isuse ca pâine pe căile-ți drepte și plată pe jertfele aș duse, nici când făptura am să n-aștepte. Aceasta este atitudinea, aceasta este Duhul Domnului Iisus Hristos, care a venit aici pe pământ și s-a adus ca pâine pentru noi, fără să aștepte mulțumirile noastre. Și în loc de mulțumiri, încă noi am adus o cruce. Cine are pe Hristos? este stăpânit și mâna de același Duh în lumea aceasta, se dă fără să aștepte nimic și mulțumirea și-o ia din partea Domnului, la fel ca și stăpânul său. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în versetul 15 al Evangheliei după Luca de la capitolul 21, unde Domnul Iisus stă de vorbă cu ucenicii săi. Câteva versete mai înainte, ucenicii au întrebat pe Domnul Iisus care va fi semnele sfârșitului veacului acestuia, când se vor întâmpla toate aceste lucruri, și anume, prorocia făcută de Domnul Iisus cu privire la dărâmarea Ierusalimului. Am ascultat și semnele pe care Domnul Iisus le-a făcut deja cunoscute ucenicilor, semne la care adaugă și pe cel din versetul pe care îl citim acum. Căci vă voi da o gură și o înțelepciune, căreia nu-i vor putea răspunde nici ta împotrivă toți potrivnicii voștri. În versetul 12, Domnul Iisus le face cunoscut la ucenici, Că mai înainte de războaie, vești de războaie, cu tremure de pământ și toate celelalte pe care le spusese mai înainte, vor fi ei dați în mâna dregătorilor și să fie duși înaintea împăraților și înaintea dragătorilor din pricina numelui său. În versetul 13 le face cunoscut că lucrurile acestea li se vor întâmpla pentru că ei trebuie să fie o mărturie. În versetul 14 le spune... Țineți bine minte să nu vă gândiți mai dinainte ce veți răspunde, iar în versetul 15 le dă asigurarea că le va da el o gură și o înțelepciune, căreia nu-i vor putea răspunde nici ta împotrivă toți potrivnicii lor. Dumnezeu nu ne trimite în lupta și lucrarea lui cu ceva dintre al nostru, al euului nostru sau al oamenilor, ci numai cu ceea ce este al lui. De aceea, înainte de toate, trebuie să ne lepădăm desăvârșit de ceea ce este al nostru sau al oamenilor, ca să ne poată umple Dumnezeu cu ceea ce este al Lui și așa să putem porni în lupta și în lucrarea Evangheliei. Deci, Domnul Iisus le spune aici, îi asigură, vă voi da o gură și o înțelepciune care nu-i vor putea răspunde nici stampotrivă toți potrivnicii voștri. Mare vrăjmaș este frica! Și ea vine în viața credinciosului numai atunci când credința și încrederea în Domnul Isus nu mai stau pe tronul inimii. Sunt mulți credincioși care nu depun mărturie despre Domnul Isus numai de frică. Ei se gândesc că nu vor găsi cuvântul potrivit ca să răspundă potrivnicilor și din pricina aceasta atac. Prin aceste tăcere însă numele Domnului este tăgăduit. Altora le este frică să nu-și piardă serviciul sau reputația printre oamenii necredincioși. Așa cum s-a zis, frica este o dovadă a necredinței în viața creștinului. Ce gură puternică și ce înțelepciune dumnezeiască a primit Sfântul Apostol Petru atunci când s-a aflat în fața sine care îi punea întrebări. Decitit faptele apostolilor, capitolul 4. Marii preoți și toți cărturarii n-au putut să răspundă nimic. De câte ori s-a repetat istoria aceasta? Da! Domnul Isus își ține cuvântul dat. El ne dă gură și înțelepciune pentru ca să dăm ce să vă și răspuns atunci când suntem întrebați de nădejdea care este noi. Să nu ne temem, căci Marele nostru Mântuitor este gata să ne ajute la vreme de nevoie pentru ca lupta și lucrarea Lui să pășească biruitoare până la sfârșit. Biruința finală este a Lui. În versetul următor, la versetul 16, Domnul Iisus continuă să-și instruiască ucenicii, pregătindu-i pentru vremurile acelea, și le spune: Veți fi dați în mâinile lor până și de părinții, frații, rudele și prietenii voștri, și vor omorâ pe mulți dintre voi. Când este vorba de apărarea vechii poziții, unde omul și-a zidit întreaga sa viață, luptă cu îndergire și nu cruță nimic. Trece peste copii, părinți, frați, rude și prieteni. Mai ales poziția religioasă o apără cu tot focul ființei lui și este în stare să omoare pe toți cei care ar căuta să-l clatine. Biblia și istoria ne păstrează nenumărate pilde în privința aceasta. Domnul Iisus a fost omorât de pătura cea mai religioasă a poporului evreu. Să nu uităm niciodată acest adevăr. Saul din Tars în râvna lui pentru apărarea religiei strămoșești a căutat să stârpească pe toți creștinii. Cele zece mari prigoane dezlănțuite împotriva urmașilor lui Hristos de autoritățile romane au avut ca rădăcină apărarea vechii religii și a cultului împăratului. Toate rugurile aprinse în mediu de Biserica Catolică n-au avut altă cauză decât apărarea religiei. Exemple ca acestea pot fi aduse din Berșug până în ziua de azi. Cei mai religioși oameni au fost cei mai mari prigonitori ai lui Hristos, ai felului său de a fi. Așa după cum odinioară preoții și cărturarii s-au folosit de autoritățile de stat ca să răstignească pe Domnul Isus, după cum preoții și conducătorii religioși din evul mediu și de mai târziu au recurs la autoritățile de stat ca să pună pe rug sau să întemniteze pe eretici, tot așa și astăzi, conducătorii religioși, și alți apărători zeloși de la toate cultele se folosesc de autoritățile de stat ca să înlăture și să pedepsească toate elementele care nu se încadrează în crezul și la culturii lor. Veți fi dați în mâinile lor, spune Domnul Isus, până și de părinții, frații, rudere și prietenii voștri și vor omorâ pe mulți dintre voi. Felul de a fi al Domnului Isus nu este pe placul nimănui din aceea care se află sub stăpânirea Duhului de partidă, al câștigului murdar, al slavei de șarte sau al oricărui interes pământesc. Din pricina aceasta sunt pregoniți toți cei care vor să trăiască cu evlavie în Hristos Isus, care vor să trăiască într-un mod ceresc împotriva tuturor celor care au Duhul lui Hristos și trăirea lui în viața lor. Biruința însă totdeauna este de partea adevărului, să nu uităm, de partea Domnului Isus și nu va întârzia să se arate în toată plinătatea ei la vremea hotărâtă. Domnul Isus a stat trei zile în mormânt și în aceste trei zile ce chiote de bucurie vor fi fost în iad, chiar și vrăjmașii Domnului Isus de pe pământ, ce mulțumiți și satisfăcuți vor fi fost ei, ce bâlciuri mari au dat între ei, ce chefuri! Dar cât au ținut? Trei zile. Căci a treia zi, învierea Domnului Isus le-a pricinuit cea mai rușinoasă înfrângere atât dușmanilor Domnului Isus de pe pământ, cât și iadului. Căci prin învierea Domnului Isus, iadului i s-a smuls puterea morții. În versetul următor, la versetul 17, Domnul Isus mai arată încă unul din semnele care va însoți vremurile sfârșitului. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Iată, iubiți ascultători, care este soarta ucenicilor Domnului Isus: a fi urâți de toți din pricina numelui său. Există o cauză, o pricină pentru orice lucru, pentru orice situație și pentru orice atitudine a lumii în legătură cu credința și Domnul Isus. Nimic nu e la întâmplare, nimic nu este după un plan pământesc. Creștinul adevărat este un element străin în mijlocul lumii păcatului, atât prin nașterea sa, nașterea cea nouă din Dumnezeu, cât și prin ținta pe care o urmărește în trecerea lui pe pământ. El este trimisul unei împărății străine de lumea de acum, el este trimisul împărăției lui Dumnezeu și treburile acestei împărății le împlinește el aici, cum ambasadorul unei țări în altă țară împlinește treburile țării care l-a trimis. Deci Domnul Iisus spune, veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Dacă urmașului lui și-ar vedea și el de treabă cum să zice și s-ar adapta mediului înconjurător, zicând ca lumea și făcând ca el, dacă ar lucra mai cu înțelepciune fără să fie fanatic în credința lui, lumea n-ar avea nimic cu el, ci din potrivă l-ar lăuda, fiindcă este mai corect și mai cinstit în ceea ce privește morala. Dar nefiind așa, lumea îl urăște și îl prigonește tot timpul. Da, lumea nu poate să sufere pe credincioși, ci îi urăște cu focare. De ce? Pentru că viața credincioșilor o sândește felul de viață al lumii, mai ales al lumii religioase. Creștinii au felul de a fi al lui Hristos și al împărăției sale, care nu se potrivește deloc cu felul de a fi al lumii. Și apoi Dumnezeul veacului acestuia stăpânește în lume, făcând pe oameni răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Domnul Isus n-a ascuns ucenicilor adevărul că lumea este vrăjmașa lui Dumnezeu și credincioșilor săi, ci le-a arătat greutățile prin care aveau să treacă. El nu le-a făgăduit prin viață o cărătorie frumoasă și un belșug mare de bunuri pământești. Din potrivă, i-a pregătit pentru suferință. Le-a arătat cum vor fi bagiocori și chinuiți, cum îi vor închide și vor trata ca pe niște lepădături. Și nu numai cei din afară se vor purta astfel cu ei, ci chiar și cei din familia lor și din adunarea lor religioasă. Așa cum ni se arată la versetul 12, sinagogile. Numele Domnului îi va despărți de cei ai lor care rămân pe vechea poziție. Nenumăratul șir de martiri dovedește că Domnul Isus a spus adevărul. Când Domnul alunecă pe panta urii și mai ales a urii religioase, cu greu se mai poate opri. Numai o intervenție deosebită a harului lui Dumnezeu mai poate să-l salveze. Adevărat zicea poetul indian Tagore: Tirania omului față de om este mult mai cumplită decât celelalte cruzimi de pe lume. Dar ce bine că nimic din toate acestea nu li se va întâmpla celor credincioși fără știrea lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu cântărește totul în așa fel ca să nu se producă nicio pagubă duhovnicească în viața lor, ci din un câștig veșnic spre fericirea lor și slava lui Dumnezeu. Ce domn minunat avem! În versetul 18, Domnul Iisus dă o mare asigurare plină de mângâiere și întărire credincioșilor, spunând Dar nici un păr din cap nu vi se va pierde. Desăvârșită asigurare Domnul Iisus vorbea de prigonitori, de prigoniri și strâmbtorări care vor veni peste ucenici. Cu acest sprilej le făgăduiește din nou crotirea sa în mijlocul atâtor primejdii. Unii dintre ei vor fi prigoniți chiar de părinții, frații, rudere și prietenii lor. Ei vor îndura chiar și moarte. Totuși Domnul adaugă, dar niciun fir de păr din cap nu vi se va pierde. Se prea poate ca trupurile celor credincioși să fie tăiate în bucăți, dar sufletul lor, după vorba Mântuitorului, nu poate să fie vătămat. Ei pot să îndure cele mai mari dure trupești, însă omul cel nou, din lăuntru lor, să nu sufere nici o pagubă. Să nu căutăm să îndepărtăm greutățile din calea noastră, ci în cele mai grele împrejurări să rămânem credincioși în Hristos. El va îngriji ca nici o pagubă duhovnicească să nu ni se întâmple. Ba chiar amărăciunea necazulor trupești o ușurează prin faptul că ne deschide cerul ca să vedem lucruri minunate. Încercările credincioșului sunt ușa prin care Dumnezeu îl ușurează de cele vremelnice și îl îmbogățește cu cele veșnice. Dar niciun păr din cap nu vi se va pierde. Dumnezeu se îndatorează să ne păzească de orice pagubă, dacă noi ne îndatorăm să păzim cuvintele Lui și să-i fim cu adevărat credincioși până la capăt. El să ne ajute să rămâne rămânem credincioși până la capăt. Amin. În versetul 19, Domnul Isus, în starea de vorbă cu ucenicii, continuă în felul următor. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. De la început vrem să atragem atenția că Domnul Isus vorbește aici ucenicilor săi, adică acelor oameni care s-au apropiat de El și de Dumnezeu Tatăl prin credință. Lor li se potrivește versetul de mai sus. Nu răbdarea este calea pe care sufletul se poate apropia de Dumnezeu, ci credința. Așa după cum citim la evrei 11 cu 6. Fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Sau, cum scrie la Roman 10 cu 10, prin credința din inimă se capătă neprihănirea. Sau, cum scrie la Efesem 2 cu 8, prin har ați fost mântuiți prin credință. Versetul acesta, deci, se adresează acelora care sunt deja ai lui Dumnezeu. Răbdarea este o latură a radei Duhului Sfânt, cum se vede la Galaten 5.22, pe care trebuie să o aibă orice fiu al credinței. Numai cine rabdă toate încercările și ispitele de pe calea credinței, ajunge la ținta pusă de Dumnezeu prin Harul Său, și anume, cu una slavei care nu se poate vesteji. În viață de credință, răbdarea este ca ficatul într-un trup. Îndeplinește funcțiile cele mai importante. Răbdarea îmfrumusețează și înnoiește dragostea. Răbdarea împrospătează puterea și avântul în lupta și lucrarea Domnului. Cine știe să rabde, câștigă toate biruințele. Un proverb spune, răbdarea întrece știința. Alt proverb spune, cine nu poate răbda, nu mănâncă poamă coaptă. Toate râurile încercărilor le trecem ușor cu barca răbdării, dacă vrem. Ceea ce acceptăm singuri, spune poetul Indian Tagore, nu mai reprezintă o încercare grea. Prin răbdarea voastră, spune Domnul Iisus aici, vă veți câștiga sufletele voastre. Fericitul Augustin zice, Dumnezeu ne-a creat fără de noi, dar nu ne mântuiește fără de noi. Noi singuri trebuie să răbdăm ca să ajungem la desăvârșire. De multe ori necredința nu vine din deznădejde, ci din lipsa de răbdare. Răbdarea în viața adevăratului ucenic al Domnului Isus nu e niciodată prea multă și este totdeauna folositoare și ziua, și noaptea, și în singurătate, și în mijlocul oamenilor, și în vremuri liniștite, și în vremul tulburi. Numai când punem firea veche euul pe cruce, putem răbda cu adevărat. Continuând să enumere semnele care vor însoți sfârșitul, Domnul Isus, le spune ucenicilor în versetul 20. Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că atunci pustirea lui este aproape. Multe profeții au fost făcute cu privire la Ierusalim în lunga sa istorie. Domnul Isus însuși a rostit cel puțin 25 de profeții asupra acestei cetăți, care s-au împlinit, iar unele sunt în curs de împlinire. Mântuitorul nostru vrea să-și învețe ucenicii, pe cei de atunci ca și pe cei de astăzi, Câteva lucruri din marele și veșnicul sau adevăr, anume, puterea de împlinire a cuvântului său, revenirea sa și, al treilea, nimicirea lucrurilor de pe pământ. Tot ce este zidit din materie, chiar dacă are o mare însemnătate religioasă, se dărâmă. De aceea să nu ne legăm inima și gândul de nimic de pe pământ, fie el chiar și Ierusalimul. Așadar, Domnul Isus le spune, când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că atunci pustirea lui este aproape. Ierusalimul, cu toate că era cetatea sfântă aleasă de Dumnezeu ca să-i poarte numele, totuși, pentru că nu și-a păstrat curăția și nu s-a supus adevărului și în științărilor dumnezeiești, a trebuit să treacă prin judecata lui Dumnezeu. Și noi, dacă nu vrem să ascultăm de același cuvânt al lui Dumnezeu, nu vom scăpa de dreapta judecată a marelui nostru stăpân. Dumnezeu nu se uită la numele care îl porți, ci la realitatea pe care o ai în inima ta. Ierusalim înseamnă locul păcii. Numele frumos nu îl împiedică în împlinirea judecății sale asupra ta, dacă lipsește realitatea lăuntrică. În continuare, în versetul 21, Domnul Isus dă instrucțiuni ucenicilor, cum să se poarte în astfel de împrejurări. Citim versetul. Atunci cei din Iudea să fugă la munți, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el și cei de prin ogoare să nu intre în el. Este important să știm partea istorică a cuvântului lui Dumnezeu, dar să nu rămânem numai aici, ci să căutăm, prin credință, sub călăuzirea Duhului Sfânt, să pătrundem în partea duhovnicească a acestui sfânt cuvânt spre folosul nostru duhovnicesc și veșnic. Ca parte istorică, cât de curios le va fi părut îndemnul la fugă a locuitorilor din Ierusalim, așa cum ne arată versetul de mai sus, după ce vor fi încercuiți de oștile dușmane. Dar la câțiva ani mai târziu, generalul Roman Cestius a pornit cu armată mare pentru a sedia orașul. Ierusalimul a fost încercuit. După aceea, așa cum relatează istoricul evreu Flavius, Cestius generalul s-a retras fără niciun motiv anumit. Creștinii, amintindu și de cuvintele Domnului Isus, au fugit, refugiindu-se într-un oraș învecinat. În anul 70, Titus a venit la rândul său și a încercuit orașul. De data aceasta, Ierusalimul a fost distrus în întregime. Atunci cei din Iudeia, spune Domnul Isus, să fugă la munți, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el și cei de prin ogoare să nu intre în el. Ca parte duhovnicească înțelegem că tot ce este pe pământ este sortit nimicirii, iar și Domnului Isus, iudeii duhovnicești, să nu-și lege inima de nimic. Numai prin fugă poți scăpa din mijlocul cetăților, adică partidele religioase, care vor fi distruse la venirea Domnului Isus. La venirea Domnului Isus, toate partidele, toate cultele vor fi distruse și El va răpi la cer numai pe cei care sunt copii ai Lui Dumnezeu. Cu El vor merge toți acei care au militat pentru împlinirea rugăciunii Lui fierbinte, toți să fie una. Scăparea este numai la munți, adică pe înălțimile Domnului, pe înălțimile Duhului în locurile cerești în Hristos Iisus, unde prin Duhul sunt toți creștinii așezați, potrivit textului de la cu 2,6. Cine nu fuge ci stăse să târguiască cu anumiți păzitori ai cetăților, adică ai cultelor religioase, care sunt sortite pieirii, va avea soarta rudelor lui Lot, care n-au ieșit afară din Sodoma plestemată. Să nu rămânem în mijlocul cetăților, adică în mijlocul religiilor, chiar dacă unele se numesc Ierusalim locul păcii, ci să fugim după porunca Domnului. Cine are urechi de auzit, să audă. În versetul 22, Domnul Iisus, Face cunoscut ce se va întâmpla atunci și spune, căci în zilele acelea vor fi zile de răzbunare ca să se împlinească tot ce este scris. Pentru împlinirea planului său, Dumnezeu se folosește și de vrăjmașii săi, cum a fost Faraon, Nebucadnețar, Cezarul Romei și de însuși Satana. Zice el prin prorocul Isaia, eu chem de la răsărit o pasăre de pradă dintr-o țară depărtată, un om ca să împlinească planurile mele. Da. Eu am spus și eu voi împlini, eu am plănuit și eu voi înfăptui. Zilele de răzbunare despre care vorbește versetul de mai sus nu arată atât răzbunarea romanilor față de evrei răsculați, ci răzbunarea dreptății lui Dumnezeu față de răzvrătirea acestui popor pornit numai spre rău, popor care a vărsat sângele sfânt al prorocilor, al tuturor slujitorilor lui Dumnezeu din îndelungata sa istorie și mai ales sângele dumnezeiescului său fiu. În ziua răstignirii Lui, ei au zis, sângele Lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Da, dreptatea Lui Dumnezeu cere răzbunarea tuturor crimelor săvârșite. Totuși este o răzbunare cuprinsă în harul Lui Dumnezeu. Cum este aceasta? Nu-i treaba noastră, ci a Tatălui. Ori de câte ori s-a răzbunat Dumnezeu pe poporul Său, n-a fost o răzbunare veșnică, ci temporară. Dumnezeu ține foarte mult la împlinirea cuvântului Său scris să avem mare grijă să nu-L călcăm pentru ca, drept ca dreptatea Lui să nu se răzbune pe noi. Scrie cuvântul, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese răjungheați din pricina cuvântului Lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când stăpâne tu care e și adevărat zăbovești să-ți jude și să răzbun sângele nostru asupra locuitorilor Pământului? Acesta e un text din Apocalipsa 6. Noi trăim zilele Harului, dar după aceste zile urmează zilele răzbunării, zilele judecății lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne ajute, iubiți ascultători, să ne folosim acum de zilele Harului chemării sale, ca să evităm judecata cea cumplită a lui de la zilele din urmă. Aici se încheie programul L242 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.